dorn <laughs> mirë mëgjesi, mirë se këni ardhur në klubin e mëgjesit, në valet e klab e femën, në 100.4 edhe në ekranin e klab të vësë Mirë se u këseve Mirë se ju gjej Mirë se erdhe Mirë se erdhe, pa, në, m n m n mirë se erdhe me fitore Urri me Shqipëria Urri me Shqipëria <laughs> Të shkon shume plisa në kokë <laughs> Qeleshja, po? Ta Po Dhe kam fituar në, në sonë plisa shi, po? Po Dirkur dir dir plis ishe një nj nj topi ma dhe u kërë Dhejo, po Ja, shekthem për Mbysaj. Po, për Çelesh është. Po. Kjo është edhe labe, sepse mm, e ka me tipika nga zona. E ka me, kshu, çfarë quhet, oh, jeri këo. Ha, sa jera. Ah, po do da të mbaj di. Me të jenë labe. Labësimi i lartë. Le një biçtuk, biçtuk. Biçtuk, po. Mund të semë dhe pifç. Si, si lori? Si pifç. Pifç. Herë e parë që dëgjoj. Jo, nuk dua të ndërim. <laughs> jo. Shumë sikret special. Vazdon me pifçin, thënë. Pifç. Ja, le të themë vësh emrin. Është Hëna Mishdashur mbas DLs fitores ndaj Rumanisë në Euro 2016 dhe me thënë tretë, nështë, të drejtën është është vështirë që të bësh emisionin në ditë sikto, se nga që festohet, rivon, etj, etj, etj. Kjo është sakrifica, kjo është puna, kjo është ajo që kërkohet prej nesh edhe mbas netvesi ajo embrëmshme. Themi gardin në orën 7 të ditës tjetër për bërë emisionin. E saktë. Kë shijova, bravo, ja, bravo ja, bra ne. Kur festojmë, po. Kjo që, e di, ma, kjo është vërtetë, kjo është vërtetë punës. Ka një vend atje në kontratë ku thuajmë. Mm. Do të festoni deri ditën e ngjeshit, pastaj do të zgjoni prapë. Se do të vinin në radio me 4 orë gjumë. E do bën, s'do bëni. Por është okay, mm. është mirë. Mba, mund ta okay. Nuk duhet të provojmë. Buloan kuam. Oh, jam jam shumë i lumtur, jam shumë i gëzuar. Ja, nuk e di për ju, nuk e di ku e paçi, e paç. Shonteksori është e pam. Që festuam për një ndeshje fantastike. Pas ndeshjes ishte më Pas ndeshjes ishte edhe më fantastike. Po çdo duhet të ishte ndeshja që ishte pas ndeshjes atë. Po, po sigurisht. Aty përzaktohet gjitha. Ju jon kam ardhuri veshur me fanellën sot. Sa keq fare tipi, ha. Mirë bëu. Hoqa edhe veshja prap. Amin. Tash te fiyetë ngaksijen me fanellën. Jo, jo. Nuk flet me fanellë, është si është sakrilegj kështu. Okej. Sa kushtojnë këto fanellat? Tek e provoj ty, janë 30. Kushtojnë një çip. Po, unë mendova se uh, për dy ndeshjet e para nuk kisha bler as këta fanellën. Mm, Ëh. E për ndeshin, për ndeshin e tretë e kisha bler fanellën. Tak zgjash pra. Tahse duhet. Sakrifikoj, po, sakrifikosh 80 -te euro në në altarin e zotave uh, mm. të futbollit shqiptar. Nuk e di kush kërën ato. Puf. Te i merr për për uh, i mer komtarë. Lus 100% foljesë, po. I mer i mer, do të thënë, i marrin zotat e futbollit. Ku di unë kta? Ta që luaj në këmë të rritët në ljojtarëve fatet, ata që fa sh... dukshmit, o e bëra sakrifizët. Se kjo kërgojt nga shqiptarët sot. Mështeti për komptaren, gëzim, brorima, 80 euro, për panel, dhe... dhe kaish, dhe kaish. Po kur të ajeb këtë haj? Në thoni mua, njini një në një një një që shetë drogë nga kjo? Kaish potente? Jo. Sve dhe më komptarja. A vë. Tam. Shkaktari i ngritjes më të mirë. Komtarja. Këtu. Bravo, bravo Çukmat. Na nderuan, bra. Ti u nderove më thënë, e sot edhe ti ndihesh nderuar. Më në fund pra. Më në fund. E kam pritur këtë ditë. E di. Mund të them mirë. Me nder teje. Është gjò ditë. Aso përderin tani. Përderin tim tani të lutem. A dhe mëngjes, mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit. Ne jemi këtu gjithë mëngjesin sot për të Nuk e di, kam mështypin un që paktën sot gjithë ditën, po, ndoshta edhe nesër gjithë ditën do të ketë një do vazhdon festime. Po, edhe një ripertypje. Ja, e... Këto festime do mbahen, do festohet gjatë në fakt. Po shpresojmë që se çishte një së, mba mba. Për mm. për mm. një kështu si sh sh një shans për kualifikim. Ka një shans, po. Le të shpresojmë. Kjo duhet. Shojmë. Parë. Ajo së mm -hmm. shido të sepse duhet bendë së ndeshi që se mbrakoma E po duhet lutër Por... mi Kushtë në interesant Ose të bëjmë vanill tider Një tider <laughs> tider tider Një altari në zotë Kështu Ikim a... Me qatë e filojmë sotë alë tin Best fakes maja Shumir James Bay mish të dashur i pari në krybin e mqesit Mish të geni ardhur që të gjithu për shëndesim Mora është një 7-8 minuta është më nqesi i datës një zetë që është shorë 2016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 Kanadezi Aleksandr Graham Bell instaloj shërbimin e par telefonik në bot në Hamilton, Ontario. Në vitin 1921, u thë me lua u shtëria e forcave ajrore të shteteve të bashkuara. Në vitin 1929, erdi në jetë këngtari Amerikan Lionel Ricci. Në vitin 1966, turneu i golfi The US Open u trasmetua me njëra për herë të parë. Në vitin 1966, doli në treg albumi grupit The Beatles me titull Yesterday's today Në vitin 1986, në Rochester të New Yorkut, kampioni Peter Dow Deswell në registrojt në Libri Ngines pas i hëngri 124 kumbla të thara në 32 sekonda. Në vitin 1991, u bon votimet e buden stangu Gjerman për të zhvendosur krye qytetin nga Bonn në Berlin. Në vitin 1993, Chicago Bulls fituan kampionatin e tre të radhazin në NBA. Në vitin 1996, policia konfiskoj 10.000 akullore të një fabrike në dzuzhohur në kin, pas i si fëmjet raportuan se shkopin plastik të akulloreve kishin formë në një femre në urdo. Në vitin 2003... Semelohet Wikimedia, organizata drejtuese e projekteve të ndryshme, kryuar në përpullësje me Ligjin e Floridas në shtetet e bashkuara, regjistruar në këtë shtet më 2300 nga njës përtari i Wikipedia, Jimbo Wales. Në vitin 2004, Retjev Gosen fitoj kampionatin e tito 2 US Open Golf në New York. Sot është ditë andërkomtare e refugjatve, një ditë për të nderruar guzimin, elasticitetin dhe focën e tyre, e sponsorizuar nga kombet e bashkuara. This is Club FM 100.4 Për një ndeshje, mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit në valë të Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s, un jam blenë këtu bashkëpunërinë, mm. Tinin Oltun, Mirëngjesin dhe Lorin me klubin e Mëngjesit. Tani është koha që jeri na ofrojësoj për ditën e sotme, shpresoj jeri ta kesh ta kesh me top. Apo se ke shpej më ja. shoh. Në sfida në një çënga Maradona, Pele, ku do të u thashin në një thënie te Leo Messi. Jo, nuk do nuk doja të bëja. Mendimtari Cristiano Ronaldo, nga Gani Abazi. Ku do un gurra e Jezus, për shkakun um është gjetur një çënga. Por shika, por gjithsesi ata i kanë gatuat e gatuaj njësoj, kështu që nuk u morën atë pjesë. E si marfarti, e vëdi e caktuar që të pretendosh. Është shumë izim versus, ah, jo, vërtet? Okej. Atëre sot shprehjen e kam nga William Shakespeare. Oh, kjo... oh, insegant, këmbaj për futboll. <laughs> mhm. Mm <laughs> me anglisht ka qenë. Po. Oh. <laughs> Kuptova. Jo me angliset, se kur thua për futboll do të thuash me anglisht. Me anglisht. Ah, but... Okej. Okay. Okej, okay, jepi. Shpreha është kjo: "Duai të gjithë, besoju disave, mos i bëqësh askujt." Do bëj gol me kokë. <laughs> Jan 3 fshilla të vogla nga William Shakespeare. Mhm. A mos i gjetëm? Duai të gjithë. Besoju disave, mos i bëkeq as kujt Falem dhe e ti Shkërqyë shum, e shumë, jakua t'i gjuat mishdashur mm -hmm. Dhe orë atani e 7.19, fix për t'i gjuar Dhe gjithë do t'jetë moti sot ah, moti, Nga moti. Olta në klubin e mqesit 20 grad është në të momente 30 dhjetë mm -mm. ah, ah. është maksimalja për sot 17 me ullëta kështu që Përgat ditoni për një dit të ngrat 5% janë shanset përshirë Nuk do t'pikoj Ojej. Falemnderi, Olta. Ju lutam. Falemnderi, Olda. Po, gëtiave në do të pikoj. Grazie, Olta. Grazie, Olda. Lajmi i mirë. Sa më shën kur i thënë në altin italian është Grazie, Olta. Shumë shumë mirë. Shumë shumë mirë, janë njerëzit sot janë të lumtur, janë të kënaqur, janë pozitiv. Po. Sot është dita për të zgjidhur problemet. Sot është dita për ku do të undesh?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 Për e rreth Hot Chili Peppers Për e rreth Hot Chili Peppers Sa do të të qoja, më faqës për Ma qojëti mua Po, sa do të choja, por... okay. të qoja, por... Se shpoton gjelëtimin E kam të quar <të> Reset qarkullon edhe një këngë për më... Ma qojëti mua Gjitho gotë A Luri? Jo, qarkullon një këngë me... që është me këta... Kënga e Europianit, po është me... me komtaren Me komtaren ton? Po... A se do dhe qimë, mos kime rakse Këtu i jemi 3 orë që të bë pa, 3 orë që të bë Muzikë do të vluajme Për qitë juve që ngrini nga gjumën të një Pak pak rock Duhet so se jemi të gjithë rock sot Edhe në kryuvi në mqesit sikurisht Red Hot Chili Peppers Kjo është Darkness Sesiris Më mqesi juve Fitua së dveqel kudo Takë në sesetis Mirë mëgjes mishë se keni ardhur që të gjithë mishë se vini në klujnë e mëgjesit Mirë mëgjes Mëgjesit wow. mm -hmm. Tarari ririra um, mm -hmm. Kështu pra Nuk edhi <coughs> A keni vëndë një këshupo në gjdo status tani sot Embrava Jeri mm -hmm. Mosaro Ato uh, hashtagun Thurjen alb mm -hmm. Një thurje dhe alb Se këshupin që nuk edhi të tamam se Mund duket se do të ndriçojmë mm -hmm. me fjuqe mm -hmm. thuhet. Ata kullën e ifelat janë se kush merr ka më shumë përdorime se numërohen. E ke parasysh oh. se do të thurjet, nëse vendosni një thurie e caktuar, mm -hmm. për shembull thurie diçka euro 2016, oh. ka një mënyrë se si çdo herë që dikush e përdor këtë në një status, çdo herë që dikush her e përdor në Twitter, në Instagram, në në Facebook, mm -hmm. ajo numërohet dhe mund të shikosh për shembull nëse ti vendosni një foto dhe një U është vetur Istanbul, Instagrami nxjerr një të shpejtë aty dhe thot ka 10 milionë 821.236 postime mm -hmm. që kanë turien Istanbul, po. Mm -hmm. Dhe e joti do të jetë tjetra e radhës, që është pra, pra ka një numerim. Mm -hmm. Dhe nëse turjet Alb janë më shumë se turjet IT, ITL, a ku si mund të thonë mund të kët Italia, mm -hmm. a tur për Turqinë, ger për Gjermaninë. Athere, i takon Shqiprisë që ndriçojë me ngjyrat e saj kulën. Ah. Kjo është si si, në si, në, si kam në, kuptuar unë që nuk është se jam marr shumë me këtë gjë. Do të thotë si e kam, çu e kam kuptuar unë, pa pa lexuar, pa u arshur, se mund të kem komplet gabim. S'e di. Po kish ideja pra. Se thotë vendosni thurien alb në mënyrë që Kulla i Fell të ndriçohet, të ndriçohet me ngjyrat e Shqipërisë. Interesante. Nuk ba, e dia që funksiononte kështu. Po. A nika njerëz që kanë thënë se do të bëjnë do të do të ruan qeros në rast se Shqipëria fiton. Po <gibus> <gibus> po ka pasur nga ata që kanë thë, në po të fitojmë sot premtoi do të qethen zero. A janë këto premtime që so po? Premtime që do të mbajtur po. Shofim sa do mbajnë. Tash po. I bi që e gjithë Shqipëria ti e tu. <gibus> ata që kanë premtuar, unë s'kam premtuar gjë. Asun. Asun. Paq disa që premton me zell. Ata janë të tu lart. <gjeshë> Ishim natryshëm natyry, të latës Ata të dhështë, po po, po po Ekena, Ekena, <gjeshë> Ekena Qështë <gjeshë> janë gjithmonë gadi E, zotë, naruajnë Po Qështë mm -hmm. shkërqyushëm Ta një këshëm dërgove të mua, qëfarështë? Ja, Êshtë për të të Shqipri, thotë këtu Po Dërgjeta më bashkë me në të të të Shqipri, në, të Atëherë, dhe, darështarë, darështarë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Si shuat This One's For You Mmh, po For You shuat, Albania This One's For You Albania Më ka një përpashnesë, ka më bërë versionën për se cilë një ekip? Besoj Nga bërë David Guetta e të ratë Pari më të i David Guetta, se shkoj që është nga Facebooku i David Guetta së këtu Mmhm Kjo nuk është ajo, jo, kam... Ako më se kam mëndosën, po Mirë, ta luajmë? Ta luajmë? Mmh, një sekundë Filim ka një reklam Si gjithma Po Të shikë i edirim Të shikë i edirim është <laughs> i kompanija aerore Nuk të dhejmë se cila të shikë i edirim Po ata jenë sponsorës vërtar Oke, okay, Jakub filon Kjo është për Shqiprin Nga David Geta dhe Zara Larsson This one's for you, Albania So let's keep Gëbien mëngjesit mi dashur. Përshëndesim, un jam Blendi të mëjerin. Mirëmëngjes. Me Altinin. Mirëmëngjes. Voltone del Lorin në Club Them 104 edhe në ekranin Club TV's. Mm. Edhe sot mbas një dite, mbas një mbrëmjeje do të themi. Do të mm. mrekullosh me fitore, zona zotrin. Po <tipar> po. Më s'vini no! O kusar. Zanoret e mia të gjata. Ëm <tipara> <tipara> <tipara> <tip Ti desmij. Uh, Tatë, ëh, uh, uh, si ju quhetin? Nuk e di tash mm. se kam. Ai, se çaj isht ama. Kaq oh. here kemi dëgjuar ta asnjëse se. Apo po, se çdo <laughs> <laughs> <Pa, jepo, laughs> se, herë ka qenë në një stadium tjetër kështu. Po, ah, ja. në velodromën <laughs> <laughs> ha, e Mbanë mund, për shembull. Po normal. U rram në fund. Ai, a është po të mbajtur mënd vërtet? Cila? U humbja, jo po. Po, më bëjmë mundin atje takë. Jo, më jo. Jo, një herë pun bësh llogaritë në fakt ke të drejt për atë që ëh çështja është çështja është e tillë që Mund këshim marrë një pik në to të të ndeshe Kënjë këpër lori atë mira po. Me Svjithërën dhe me Francën mm -hmm. Këshim marrë një pik nga to ku kështë so oh, ah. ah. ah, ah, si po të sine sot dhe ishënë të pesë pik Ah, sa mirë Ah, e... Për thëmë barazonim, nuk për thëmë ti mundim mm. Francën apo... Për apo Svjithësht, aty të gaj është teso më sthanim dy për njërë Mos tani. Një të pastë. Jo, jo, jo ai <laughs> jo, dyty, ato të dytin hava. Ai i, i, i parit mos si ishte ngrën, po a i dytje. Tu <laughs> ishte si një minutë bëre koltit pa për gol par. <laughs> Ma dreko atë mënyrën. E më thon, më thon po mundohen tani të, të hyjnë në link për për trafikun pak. A, po, po. Pak më pas, mm, tonë klubin e gjithë që kanë elimi na thosë si është situata. Ja, mbrëm çuditrisht Ti ishte mbrëm Eldi ishte shumë i i domosdoshëm po sot. Po jo. Ti e liruar. Ështe, jo, ska qejë se që e kemi konsultuar, leyni pastaj. Ja, tani ti jam. Mi mm. ikuaj, jo, u shua. Po. Shko, Shkosh kë, mirë. Zbaton urdhrin e parë një herë. Ëm, dhe isha unë ishan kam mm. dhe në një moment aty diku tek pala daggimi, u bë u bë trafik i madh. Mhm. Mm Sa spëjëjonin në qendër, edhe këthe nga bulevardi nuk thëheshin dot, kështu që në rrugë albananin, do të thënë gjithë Unaza, po themi për Çatlanës, atje u bllokua komplet. Mm. Njëri hypi në trotuar, ta ke tip një Benz. Oh, qine, po, një ku si mm. do të tharë, çaktë, të klas 200, ku do të tharë. Tash i kanë si trekën çato ato ato fenerët nga mbrapa. E hypi komplet ai. Komplent trotuar. Durante doton? Jo, do të thënë aty ku është ambasadë ruse, e ka parasysh? Pa. Mbas urës që është kthyer mm. që atje deri te semafori Edhe manovron dhe City Light wow. E qonë dhe njerë kështë kështë City Light <laughs> Që mos t'i mërë dhe ato për para Por s'kisha parë në njerë Në <clears throat> fillim njërë në rot pasajt të kathër shto um, Kemi Eldin të një okay. Eldin me rollim ishtashur në klubin e mëgjesit Në këto omente për trafikun në Tiran Ok Eldin Mërë mëgjes Nuk të gjahesh Mërë mëgjes Oildo. Good morning. Unë të djej, po të djej shumë pak. Një sekond. Jo, nuk të djej shumë mirë. Ti na djson shumë mirë, ha? Po, zëri, tingulli, zëri i thumshit, tare është djub. E ska ide me gjuria. Jo, as nuk të djej, as nuk të daja, do të doja probabilitetin e një pak më von. Kështu që qëndron aty dhe na informon mbasi të dëgjojmë nga Coldplay they beyond secured him for the weekend, club in Manchester. Ora është ende 36 minuta më zgdashur në CAFEM në 100 pikë. e si gjerësi dhe mirë se vini në klubin e mëngjesit të mballit e klubeve femër. Kemi hëldim tani në linj për uh, trafikun. Elina uh, informo bak për Tiranën, jepi. Kompletn në këtë lidhje të parë situata ka të mira, sepse besohet të gjithë kanë festuar mbrëmë uh, bazë. Janë reforma, janë komandë duke fjetur po. Problemin janë çarkulluar traktet kryesore, unaze sipërme, unaze poshtme, qendrë e Tiranës. Parku vetë nënt kaçet çarkullohet pa probleme dhe pajisje hmm. pa njohur që Ne raportojm për ditë për probleme, është mbase i çarkulluar, pjesa tjetër drejt qendrës, fillimi i rrugës Durrësit, rruga Papa John Paul II, pjesa Unazës, edhe kryqëzimi i rrugës Don Bosco janë mose të çerta, beso duket si një fundjavë, praktik fundjavë që s'ka lëvizje, vetëm për shkak se festimet kanë qenë deri në orën e parë të mëngjesit, pak më deri rreth orës 1 një ngjitesi kanë qenë në çarkullim dhe ka qenë gjithasht natyrisht trafik dhe të gjitha rrugët kanë qenë bllokuar dhe të blokuar dhe Paldita, ja. të njëri basorë dhe dhe mëgjezit. Dhe tesoj kjo ka ndodhur për që s'ka trafik të mëgjezit. Tani, um, ti veda, këzove në i në qikë? Po, blendi, zëri zë bërtisi? në zëri bërtisin... në qiptare në gjesën sot, përse kemi vërtidu jashtë madhe në atmosferë. Kujt i bërtisit ti? Kujt i bërtisit? Bërtisit të gjithë, bërtisit kralë majtë, po të qikoj e kralë në majtë, të i doni b Këtë e kohën nga unë e djadë Gjiroj goma, makines, motorës Gë gjënë super fest E bash, e bash, shumë mirë Mirë, falem dirit e eldi 069 985 7887 Numërë i eldit në qëfë se ju duhet një taksi 069 985 7887 Dhe ju vjen eldit e këmbët Shërbim taksi dhe pedikjur Shërbim taksi dhe pedikjur Mm mm mm. Ta kë mund pra? Po, po. Në rregull ja. Po më pran pa. Fem me, nim nim nim nim nim. Oh, jam i vonë me anagramën sot. Po pram, os bëjm nim nim nim, bëna anagramën. E bëj unë anagramën. Do bën anagram? Sa bësh. Të luaj A brëmën, të luaj mendsh. Aman, jo të lutam. S'jam pa mend nga bromëthe. Mm mm. Tak. Tak. tak. Tuk. Tuk. Tuk. Taktik Tuk Taktik Taktik Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Shhh Ajhe, hedhjim e altin Jo, me të kërkoj vetë Anagrama Në klubin e migjesi 0-6-19-27-22-22 Dërgonu mesajt uaj A paharuar të shkonit dhe emrin për që në fituas Tak-tik Po përstaj Shpir Ollëta oh. oh, për së fari luaj Po, do luajm për një orë nga premium watches Fantastika Tak-tik shpir A mund të shopa këtë lutëm? Okay. Tak-tik shpir Pëllim derit M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m- -mm... mm -mm... T A K T I K S P I R si një skemë të biasit. Taktik, shpir. Mm -hmm. mm -hmm. Taktik shpir. Super anagram. Super. Po. Bravo. Anagramos. Para calos. No sabes <laughs> un cos. Voltamos a cos. <laughs> <laughs> Metan Giz. <laughs> Metan Giz R T. Yes. Giz on line. Taktik shpir. Taktik Shpyr T-A-K-T-I-K-S-P-I-R-A Oke, gjitha do Mos mbetje Mos mbetje Mos mbetje E gjitha Nërë dërë dërë Oke Dishom Do e qëtë luanim pak Luanim pak muzikë 21 Pilots Mm. -hmm. Jan shumë të mirë. Kjo është çfarë mm -hmm. doja të thosha. Po thëgjë atje janë, janë një grup i cili janë formuar në Ohio, në Columbus, ë, uh, në shtetin Ohio, në shtetin e Bashkuar të Amerikës. Fillimisht e ka e ka është një djalë që quhet u, kam vënë Joseph Tyler, i cili e ka formuar ato bashkë me dy shokë të kolegjit. Më vonë ata dy e kanë lënë për arsyet e tjera dhe ky ka marrë një baterist janë dy çuna pra. Mm. -hmm. Një vokalist dhe instrumentistë si dhe bie pianos, bassit, kitarës dhe një djalë tjetër i cili i bën vetëm baterin. Të dy. Pra një grup, një duo. Quhen 2021 Pilots the Belizean Ship. Ky është një grup i ri. Është më i krijuar vonë. Ata janë zonë. kanë rreth 70 vjet. Ëndër, mm. por tani po po njohin suksesin me me disa prej këngëve të tyre. Një prej cilave është Stress Stout. Edhe kësaj që do të luajmë tani ton klubin e mëngjesit. Por Deti thashë vetëm këtë. Emri i grupit 21 Pilots vjen nga një nga një vepër e Arthur Miller. Është një vepër në cilën dikush është fitor sepse për shkak uh, të historia tregon uh, janë vendosur në ngjarën e Luftës së Dytë Botërore dhe 21 pilotë amerikan kanë vdekur sepse avionet e tyre kanë pasur pjesë këmbimi difektoze. Mm. Dhe njeriu që u hakshitur e dinte që pjesët ishin difektoze. Dhe 21 pilotë vdiqën për shkak të Dhe kjo është pjese e kësaj mm. uh, vepre nga Arthur Miller, kësaj drame, uh, 21 Pilots. Për këtë u vjenë edhe emri grupit, me sa tukët u ka bërë përshytitja, për mirë, Arthur Miller dhe kanë zjetur këta. Jako vjenë, një zda në shumë këtë quat, Stressed Out!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 Turn back time with the good old days when a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 It's on back time Now the laugh and out the face saying break up you need to make money. Mirë se vini në qevin e mëngjesit miq dashur. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes gjithë. Ne Altinin. Hello. Oltën. Mirëmëngjes. Dhe Jerin. Dhe Flori. Mirë. Mirë. Flori. Mirëngjesi. Mirëngjesi. Mirëngjesi. Jam Jeri ti. Ja diçje ngjuro, bo. Për të gjithë. Ku është Flori? Dhe ti Lori? Mirë. Nga dia, se besoja. Po pse e ngjuro Lori këngëna kollore? Jo, ishte edhe ftohtë ti çik, po ftofti çik jashtë. Ftofto, ftofto. Çaftof, më, çfarë thot kë? <gjit> uftof mbrëm, mbrëm, uftofi çikoa. Ku uftof? Mot i qikoa, të, të koha. Ëh. Dhe si duket edhe përveç bërtitje, duhet të jem uftofi çik. Më ndej. Ku ishte ti, Lori? <gjit> Isha ke një lokal aty afër uh, digës liçenit. Po pse të bërtisë ti? Kush bërtisë ti? <gjit> jo, bërtisim për ndeshjen e, po ishte uftot. Ai ai ishte uftot. Ai ishte uftot. <gjit> U bën të dyja bashkë, edhe e bërtitura. Do të kisha thënë që në fillim ishte uftot, po kota ngatron. Bira. Ëftot. Okë. Nisë ses po kuptojmë. Dukën se, se s'po kuptohemi. Nuk të nuk të nuk të dëgjojmë se jam ftoor pak. <laughs> Ej, Taktik Spirit. Është anagrama për ditën e sotme, miq dashur. Taktik Spirit. T A K T E K Shop I R. Taktik Spirit, Albania anagrama për sot. 069-2017-222 069-2017-222 069-2017-222 Albania grama e ti të sot me nësht taktik shpir <të> Nuk është for të vështirë Oke, okay, mirë Atejre, letë bëjmë një pyritje nga Lime të e, e gjërat A ku dinu mm. se shfarë Durada për njërëzit holda Popo. Kemi durada mishdashur nga elektronik line Nga Cineplexi Nga DushanTaxi.com nga Mishtantek Primim Watches, Spitali Amerikan, Eco Market, Eco Market bota e luleve, etj, etj, etj, kështu që, që uh, plot ura për ju edhe sot në klubin e mëngjesit për ata që vin të parët në 069 20 70 222 069 20 70 222, unë rrin në telefonin për mesazhet. Pyetja është kjo. Uh, cili është lojtari i parë që debiazë Terhoshi kur bëri ndrimin? Mm -hmm. Pranxoringa. Posa alojs. 069 20 70 222. Cili <tër> zhgjetani i parë që u tërosh nga Loja pra? Mendrim. Nëndeshën dje në Rumaninë e Shqipërisë. Mhm. Kujdes. Na e më shoqë, 069 20 70 22 i pari fiton një durat nga cilën cilën prej tyre, Bolt. Nga Ecomarket. Ecomarketin, okay. Ecomarket. Superduper. Dhe Google Market, market shkojën edhe një herë kanza vez kan kan kanza vez mm. na pasporta që mm. bëjnë atje edhe kan kështu normale super normale dhe super super normale do janë shumë ato ato të më dha fare janë L XL aha mm -hmm. dhe janë sa që, që un do të thuaja jumbo ose jumbo do të thotë diçka e madhe, e madhe. Mm. janë me dy të verdha Edhe kur e merr në veten dorë, oh oh oh oh. Do të del kështu. E mban në veten dorë dhe do të del një kështu. Oh oh oh. Është e paulneshme. E kaj sa sa këy mausi, sa një maus Macintoshi pak a shumë. E mund marsh nga ato, e kam fatalli. Okej, okay, duhet ta provoj. Mund ta, i pash i pashën e, e, e parë kur i pashën e parë atje. Çisha, wow. Unë do të marr nga këto vezë. Pastaj e mora një ndër, oh oh oh. Ja bravo. Edhe ë um, po vetëm kur fillova të i hapë Jera pasdites, n Tigan dalin nga gjitha nga nga dy të vërtëdash. So. Vinjak. Mm. Wow. Çekan posaçërisht. Shumë të bëra enkës. Kuponi që ne dhurojmë, mund dhiz. të shpenzohet në 11 për ekomarkeve. Në kryqë. Në 11 bon. Po, mos u shmendni të shkonit te 11-a me <laughs> dhënë <dhjë> kupon. <laughs> edhe të mund të duan ta ndaj në 11 pjesa ataj. Prafin që ta mbajnë te pari, kështu që pa merak. Paf. Okej, shumë mirë. Faleminderit Olta. Lutam. Atere, kjo është uh, orë e parë mishda qërë këtumë klubin e mqisit Letë, uh, shkëm të ekë muzika, dani Pasa kemi lajmet të orës 8 Shkëm që kanë qarkë një nga Asë një që Politicki Këthejemi baspak? Dekë, shkëm i dani Oh, titëja mm -hmm. Kjo është kamë longë në klubin e mqisit orës 7.56 minuta Po thua i se, jo fix fare multimodal film 福 worship 我们ия尼 ile nga nei turismit dashur. Kënga ditës përson në klubin e mëqesit. Mirëmëngjes së të gjithëve. Mirë se vini ardhura Olta, do të ketë edhe emrin e fituesit vetëm pas ka tu, megjithse nëse do Olta, nëse e gati mund t'i japësh edhe në lidhje me pyetjen e parë që bëm nga ndeshja e dhënë. Sadiku është lojtari i cili turon çiparin nga devianzi përmes një ndrimi, e sigurisht edhe autori i golit. Joana e ka gjetur e para. Fiton. Fiton kuponin nga Ecomarket. Super. Doqoj që këngën e ditës e ka gjetur Elda, fitonin lule nga bota e luleve. Mos, edhe unë e gjeta në fakt, po. Ndaloje, sapo të thotë, gjeta zonjë e vura. Kjo është kënga e ditës. Jo, po mirë ti. Vetëm ti lori sinqetë? O nuk i jeta. Ço ka gjë. Ë, a ti nuk e gati zënë? Po. Ai është zënë për çumur, më dysh, tani në kryenin më qesit. Gjojmë një së dhe do taj qejmë se kujti përket kjo është Loja e zakonshme e kësaj oren Nërkoj që ju kujtëj se anagrama për sot është Taktik Shpir Taktik Shpir Taktik Shpir Mish Mish dhe vini në Në <laughs> <laughs> Klubin Në Klubin e, e Mëngjesit mën Me mm, zanore të gjithë mm. ah, Taktik Shpir Me Olton <laughs> Po kemi këtu dhe Altinin. Yeri <laughs> të saj. Mirëmjes. Se kjo më ke pasur shumë. Me Lorin Elezi. Çka gjose, çka gjose? Po ekonomia e ekonomia e fjalëve zero. Mund të të shpjegoj për shkak të fjalme me 14 gërmë ai thos këtu për, për fragmentet sekondash. Nëse ai fjalme dy gërmë si uh, po, puna. Pavundsi, kohe. Kjo është, nëjse, me gjitha të? të ti invitanë shumë jo. Kur vidonë, kur vidonë shumë jo, jo, unësë. Por kur vidonë komëtarja është... është <laughs> këna i si da të gjosh uh, shakon, sepse... është puna se, ta, të punë nëseja, kur jet të do me thënë gjitha të belqenjë. Gjitha <laughs> <laughs> të duke në të bukra. <laughs> Taktik, shpirë. Dekord. Pa Për e thëmë përgjithësin, nuk, nuk e kisha mm -hmm. personale. Uh, Dë gjithëmë të të zërëni, të një? So? So? Jemi në vidin 2017, zhemi akoma për letrat e turqisë, për letrat e zogu, për letrat e ndërhojësë. Përra... Ouuu... Oh, Auuu... Oh. Oh. Oh. Më fundë të vajat që ishe një gromësim? <laughs> Atë e lash për jerin, se jerin mund të thalojve të po, nga lija, <laughs> wow. e... Mose lija kotës, ne kemi në e bëjnë live këtu. Wow... Edi qëmi dhe një herë të duta? Pa, edi qëmi, edi qëmi, edi qëmi. Sot... Jemi në vitin 2016 zhemi akoma për letrat e turqis, për letrat e zogu, për letrat e ndërhojtës. <lipor> <të> në dhe që eri nga jo mund të kapi kusë është. <të> Unë unë unë unë disa gjëra. Këto janë gjëra të ndryshme. Po. Në <laughs> jo, e realiteti dispo nga nga rastës. Ngavi. Unë dallova. <laughs> jo, unë dalloj sepse po flet për mendoj që kam gjetur se mund të jem gabim. Ja, ja ta provoj mirë mm -hmm. me mm. me Aldinin. 069. Natë është ta, ta jash, të kënë na filmon Lori. Këto. 069 20 70 222 pastaj gjetur. Po pra. Po, edhe ti najon në fund i gjetur. Ja, në fund më gab. Po, a jeni? Në faktë e është... Po, është, është? Në kënajshën, cunë atjeri. Wow, në kënajshën. Se të mosë kur janë në korë, janë fantastikë. A, a, se po bëjmë shaka. E kuptoba. Sisë zoni fare mi gota, nuk zoni fare. Shumë seriose, shumë. Faktë, ikisht për të gëzuar. Qa shë shë për të gëzuar? Kjotë. Po, jo kjotë. E para së bëta shë të gjitë. E para së bëta shë të gjitë. Zdia është bështë të tu Jo, nuk dhe Me goj Për shë ata ka të nëzot i gojnë Për shëra tjera Për shëra tjera Po të mirash për shëpësaj <laughs> Pa tjetër <laughs> Ju mirë. Është në drive tani në grupin e mëngjesit miq dashur nga Duke Mont ora është tek apo pastaj. Këtë çfarë? Kemi një klip. Jo, klipin mos e kemë apo klipin. Do me laurim. Tu jemi me laurim. Me zor për prisje. Me zor për prisje. Ja, lor tani në në reklama shkon më vrap. Ja kush bën. Mishë <laughs> që ne <laughs> ardhur ta... <rinjë> <laughs> në klubin e Mqjesit në Klavefem 1004, fufto fufto fufto ti bravo. Edhe lorotovet. Umbra bravo. Ej dëshoj kemi fituar zganagramës tani në klubin e Mqjesit miqdashur, uh, Albania Grama e kemi luajtur për ditën e sotme. Mhm. Mm Ishte taktik shpir dhe praktikisht. Bravo. Bravo Holta. 5-1-0 i mbaron numri Teodorit dhe fiton një orë nga primi e matches. Tulum Teodor. Bravo bravo bravo. Ti e fituës Teo. Mhm. Dori. Taktik shpir. Taktik shpir. Taktik Shpirëzajnë dhe sotrinë Në kryuën e mëqesit um, Ndaj që të bunim një pyu edhe tjetër nga ndeshja A bëm, bëm? një ozë bëm, bëm? Një bëm dhe, një po. përën për. për dhe dham dhe vjetuasin në që e përën Qishtë e kush kishtë daljë një përën Pa Pyre e a dytë është kjo Qa, që ka? Erdi ashen sorry Oja, mbriti? Ate të të fudem një sekundë 7 të nfluta Ropsh Atere, të të të shka Sa korëne? Gjuajti, Shqipëria mbrëm Sa korëne, gjuajti, Shqipëria mbrëm 0619 271222 dërgonë mesajze të uaja Qfar? Edhe njëherë të nfluta, qfar të dhe? dërgo ni mesazhet tuaja 0692070 222 06920 70 70 wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow si do të bërati saktë mes this is this guy that was in the dictionary por vien fillim My name is Borat. Ë mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. po un 10 deng ora 2 isha jashtë. Lashca akoma. Mhm. Mm po që se Kë, filluar të binda, e ke e ke se filluar të binda në këto, nëpër rrugicat, po. Mm -hmm. Te rrugët qendrore, qendra ishte akoma e me njerëz që, ja. për tisin ulërisin. Un kam një pyetje për ju më ish dashur. Cili është urrimi i yt? pas fitores mbrëm <të> <të> dhe çfarë dëshironi më tej për kombëtarën? Çfarë doni për kombëtarën? <të> sepse ka një mundësi tani. Në varsësi të rezultateve të ndeshjeve të treta në grupet e tjera. Ëh. Sepse katër nga gjashtë vendet e treta do janë janë gjashtë grupe, kështu që janë gjashtë vende të treta. Katër prej ilave do të vazhdojnë bashkë me me vendet e para dhe dyta. Ëh. Të gjithë vendet e para dhe dyta janë të kualifikuar. Por edhe vendet e treta ka në shpres mm. Këse përse i bje 4 nga 6 mm. Edhëm 2 vendet e treta do t'ikim në shpi Munda bjerë ne Që t'ikim në shpi let's Por let s'presojm që ja Por let s'presojm që T'kombinojn njërë atë në mënyrë të t'ilë që t' mund të Top është Ndo është edhe futët në S'kim <laughs> të zimin për to të fungjë <laughs> Së kjo është filozofia me cilën Holta ecën. Po pra po, dhe Po përndoshta të futet. Po. Në port. Bën vakit të futet. Bën vakit. Edhe ne mund të rrim akoma në Francë. Ti do që të rrish të rrim ne në, në Francë. Edhe këtë herë dua. Çkohë për ata, për ata. Për që vajtur, për ata që kanë vajtur. Ata që kanë vajtur. Goxh shpenzimin der tani. Jo, edhe sigurisht sigurisht po ëh um, është është jet, pa, pa. Jet, një <laughs> herë një jet. jo, në jetë. Po po. Një herë në jetë falimënden njeriu. Një herë. Një herë në jetë. Çkohë por për ne që jemi që shkojmë nga Shqipëria, ashtu shumë nga nga njerëzit në në ato skallë të stadiumeve mm -hmm. e në ato rrugë të qyteteve franceze janë mm -hmm. shiktarë që janë në emigracion. Mm -hmm. Biletat e biletat e artin janë diku te 35 deri në 50 euro, i shka aty do më thonë. Mm -hmm. Për stadium, por sheçi nuk është ndonjë se në rrugët e Europës. Jo, mendoj që nuk është bileta që vret më shumë se sa që ndrymimi aty. Po pra Okay. Po atë nuk qëndrojnë aty. S'dua them ata janë në Belgjik, ata janë në Gjermani, ata janë në Angli dhe të gjithë marrin një tren, mm. apo dy, treni ndeshish. Shkojnë për ndeshjen, mm. edhe, edhe shkojnë për dhe shkojnë në shtëpitë e tyre. Mm. Halli është te ata që shkojnë nga Shqipëria. Edhe që Lajka qëndrojnë aty, më fak më shumë për këtë ka. e kam. Për këtë që janë. Por janik... por shumë shumica prej mm. atyre që janë në shkallat e stadionit nuk janë nga Shqipëria. Okej. Okay. Ata janë shqiptar të, për shembull në Angli, merren ata, çfarë është ajo, Channelin, Euro Channelin. Mm. Edhe të çon direkt në vend. Të çon ajo. Kjo mm. që ata do të bëjnë, kur mm. mm. janë Belgjik, kur janë Holland, kur janë Gjermani, kur janë Zvicër. Fanno si. Kur janë Shqiptarët janë në Itali për shkakun, <laughs> ata që janë në Francë, emigrantë në Francë. Ka gjithë ndeka? Po. Thasuna që u vësh ti që kanë pasur ata për shkakun që kanë ardhur në Francë, në Amerikë, shqiptarët të Amerikës, mm. siç ka miqt nit. Disa. Ata nuk janë Ata s'kanu shkojnë, ata nuk bëjnë dot. Doan, duan të rrinë aty. Do rrinë aty, apo nga Kanada. Po ata që janë dhem se është pak problem porse kur janë çift edhe ë dohet patjetër kryesh hotel. Edhe s'kanë ditë po, po me çunan janë rregulluar në për hostele në për në për. Bëjnë si të bëjnë, a? Për parqe në për. A për të shtyr ideja. Në për parqe po. Ambashti. Le të bëjë kështu, të bëjë kështu. Posturave. Po fotoni. Më mund gjejnë vëndeshë so, u kushtojnë pa, pa. më pakë Ose bus dëti në, në Sheslon Me u i ua, gjenë syo Aha. Sena ka gjitha të aurra Parisi ka katakombet Ne dim që Parisi ka, ka... E kemë rësysh? Katakombet e Parisi me, me kafka me qira Futesh ati brëndët Kushtë të le? Ose mund të flonë në atje në... Gjate de Luxemburg E kemë rësysh? Këthot Kataria, dit Kataria se ka shpinafre atje mm, E danja imë pëngjene të të lerin i këta Janë të mitë Se këta janë një kombi bukur Europian Jo, me gjitha mm -hmm. parashitja ka qënë mm -hmm. fantastike Esh kërqyër Realisht po Jam shumë i lumëtur për këta Jam shumë i lumëtur për Për Mënyrën se si kemi dal Të nderuar Jo, edhe nuk e kam farë e fjallën për lojen mm -hmm. Se do që loja sigurisht E amplifikon Por edhe sigur të kishim humbrën brëm Mënyrën se janë parashitur mm -hmm. Se si janë dukur në ekranet E në fotot E në gazetat Embarbotës tifozët e, e Shqipërisë, ato gohatë e bukura, ata çunat, mm. e pa ata Mustehcen e vogël ti? Ishte një çunja katër vjeç. Me flokët katshureta. Me kasurela, po. I veshur me me fustanellë ai, i kishin vendin pal Mustaja. <gjohet> Ishte burr i vogël. Një burr i vogël, po. <gjohet> <gjohet> Shushet, duham i shkelqyer. Kështu që duam ta shkruani 069 20 70 22, 22, mund vini në faqen tonë Facebook, facebook.com/klubimqesit. I cili është urimi ju të pas fitores, mbrëm dhe çfarë dëshirojnë <gjohet> <gjohet> <gjohet> më te i përkombtare në Shqipëris Qfar të shiron zotri inderuar që jetë u gëtë gjuar tani nërsa në getë makinë Qfar do ti për Shqipërin Këte jenë brava mh mm mh mh ëm mh ëm -hmm. um, <tis> ojta duhet të presim pak për për për doja që për dra nëse ka një përqishje <tis> të saks për në lidhje me ka numrin e këndoreve që ka gjuajtur Shqipria në Brëm, ta japësh tani. Cop 6. <gjëri> Bravo. Cop 6 është e saktë. Mm -hmm. 964 për numrin e Benit dhe fiton dy bileta për Nosin e Plex. Okej, okay, shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm mm -hmm. dhe thërdia rande është kjo. Mm -hmm. Cili ishte lojtari i ndeshjes? Lojtari i ndeshjes. Ah, okay. Ka ka një çmim, ka një çmim. Ka një vlerësim që jepet. Clear mm -hmm. of the game. Mm -hmm. Okay. Kështë, lojtari me mirë, në fush, nga të duje kjo Kësiri ishte lojtari kyç Si që e ka blershtuar edhe UEFA edhe këta Specialistët e futbolit e tjere tjere Kësiri ishte lojtari kyç Mbrëm mm -hmm. edhe ju Premtoj që është në njim djecen tonë Jotë rumunve Bas pak, këtë e mirë këtu Qupinim qesë Ta ta ta ta ta ta ta pam Elvis Presley J.L.X Oras nonte de 32 minuta me klubin e mëxjesit në Club Fem 104 dhe në ekranin e Club TV Bravo bravo ora Shkoj të të gjithëm te 32 Mishtashur ju jeni me kryurin e mqesit Në Vale dhe Klab FM në 100.4 E dhe në ekranin e klab të vëzun Njam këtu të shdo dit me ju nga ora 7 Në rëndjet nga jona në të premjë dhe bashkë me jiri Mirë mqes Good morning I mqes Lorcan Lorin mjës, etjer etjer Mirë mqes, mirë mqes Olta, a ka fituas e, e. A fituas ka, Olta A ka fituas A fituas ka A ka fituas i Olta Si të atjel tim A kava. <laughs> a kava na nana, ninanana nananana nananana. Nana, nana, nana, Arlind Ajeti, <tie> me thot shpëtimi 717 i mbaron numri fiton 2 bileta për Nocineplex. Bravo. Pra okay. Bravo. Më fal, sa kufi e dëndës. Mundem të vëshu kufjet e tjera ose nga çfarë? Të të mbajë ato. Ja shumë të mbajë ato. Po. Mm. Si janë për siguruar për çeleshe? Dokhu <gjë> fijan ku kur e paqelesh, von pa sot jam me qelesh. Edhe un do ke mbaj të shoft hash po e mbaj sërbes fare nuk do ta haj. Mhm. Ti asgjë nuk di. Kujt i bepefti leti boi? Ti mos i boi. Mos i bëj, kështu që ndo të provoj. <gjit> A mund ta provoj pak unë qeleshën tënde? Po lutem. Vërtet? <gjit> mund ta provoj? Si zgjurat? Po. Po mirë. Faleminderit. Nuk dërgjesh. Provoje. Shi joje. Më bën zig me flokët. Ja mirë, shumë mirë. Shkonshu me i të avizores Shkonshu me i të avizores Shkonshu me i të avizores Fikës për që dësha Daj e i i i i Të e, që më antipendit Shkonshu me i të avizores A, këjë në i prestaqë Të tëmë për të djejëgë në e rolë së e kamë Shkonshu me të rolë Provodë me qëtë A, e o dëmë atrashe Kudazë E, pokëtë të punoë, e të i Mirë mirë, u thjesht kujdes tash, mos zhuritesh. Po punove do bësh zhur. Po hëngre do bësh të rrime. Po tjetër? Dëgjohet? Gjatë 1 2. Dëgjohet pak. 1 2 3. Do ta rregullosh aty. Ku? Mos saposish se është deri në fund. Nga paska stil, paska stil, stil zgjë. Jeria di gjithana këtu. 1 2. Nëse s'ka garanci, është, është okay. Ehm 834 dhe doja tani që të kishim një fitues lidhje me këtë emrin e fundit që pyetëm për lojtarin e ndeshjes. Unë e dhaj, nuk e di. Ti... Sa blend edhe jemi gati për ekipën besoj. Ja, pe... Lori mezi po pret. Kush e thamre? E tha Holta. Kush do un um, apo isha të, të, të, të u këndroja? <laughs> në momentin e. Në momentin e. Në momentin e. A ke dhasë du biletat sot që kemi gjeste si? Ky vjal aheti pra. ë Covering the institution embroidery. Kam Dhe është një fantazmë, po po po vë ndëryshje shumë saktë, shumë mirë. E pozicionuan pikrisht aty kur duhet dhe u shpau njëriu i ndeshjes së dy. E shfaqën këtë klipçi që janë në dedicated@web.com edhe po gërcat që aty do të kemi. Këto janë dukur mirë. Do të jetë. Ja ta xhen. Dëm i falënderuam os pari trajnerit që më ka dhënë besimin prapë. Ëm pas ndeshjes së parë, edhe besoj se e kemi <laughs> Kjo është ma braj? Kjo është ma braj? Kjo është ma një ndeshëm një ndeshëm një xmirët Ta hë shpirët Super, shtu Shqipria di e mishdanshur Maaj të botës Financial Times sotë më gjithë është hapur me eh, me fotografi të madhe të Shqipëris eh, të titulli është Shqipërisë e ndejavë për Eura 2016 Kështu, që e kësa uh, Asaf Havidan mjë më të tanim me Edi Joh Uh, one Day Reckoning, but we're going to do it in Hamburg with uh, 21 Pilots. We're going to present it to our host and group. We're going to create MG-sit, but we're going to do it again. That's what we're going to do. One Day. One Day, baby, we'll be old. Well, oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.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 One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old, things of all the stories that we could've told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old, oh baby, we'll be old, oh baby, we'll be old. shumë. Mosha. Oh baby. Faleminderit shumë për sapo vitan miqdashur për ditën e sotme këtu në klubin e miqësisë. Çi dëgjoj gjëra tani? Jo, dëgjoj gjëra shumë të nb në bob në provave. Ej, po aktorë nuk na hajeim fare, a? Jo. Nuk na hajeim fare. Andrea ha? Stefani <tokon> më thon. Jo, jo. Jo, jo. Nej. Not Andrew Andrew Stevens Edhëjëmë këtu Andrew Andrew Stevens Andrea Stefanivert Mund të dëgjojmë Edhëjëmë jemi në vitin 2006 dhe vjen yakoma për letrat e Turqisë, për letrat e Zogut, për letrat e Ndervorit. Ka të bëjë me ndërryje në fund, ndërryje. Kjo sumë do të vazhdojmë. Po, dëgjoni pak, dëgjoni pak, çona të goza ka bëme letrat e thot e Kosë Zogut letrat mm -hmm. pra pra dhe dhe duhetën që detyra e ti e e bën që të ketë lidhje me këto gjëra. Pra nuk është duke folur rastësisht për këto. Mhm. Mm Diçka e lidh me mm -hmm. letrat e mm -hmm. Kosë Zogut qoftë apo të ndonjë kohë tjetër. Mhm. Mm Kujdes. Sot jemi në vidin 2016 zjenja koma për letrët e turqis, për letrët e zogu, për letrët e ndërhojës. Err, err, në fund err. <air. laughs> 061927222 dërgënë mesajt uaja. Ja pragoj të ishua të një qështë një përqumër për sot të këtu në klubin e mëqisit. <clears throat> <clears throat> Tanim. <clears throat> Dotaftoja njerëzit edhe tek faja e, e, e, e Facebookut. Do të jap disa komente që kanë ardhur këtu. Nim çes tot Nikola. Nim çes. I uroj fitore të tjera, komtarë shqiptare, na ngritën shpirtin pesh dhe na bën të harrojm hallet për pak javë të mbar edhe Juve Ylla. Thot Nikola. Me ty e ka ieri edhe me ty sigurisht po alta, pra Ylla. Kan shumë. Me ju të dyja më shumë mos jemi. Me vlerë të Yllit edhe të tre. Ëm brum duke brum kam vërtitur se jam ngjitur thot Enteli. Në tertë te Pelenasi e ka pasur në Facebook-un e thonë, ia pasur. Braum ka bërtitur se jam qirë, thotë këtu ka qenë vërtet europiani ynë. Uh, dhe po nuk kaluam më tej jam krenar edhe po nuk kaluam më tej thot jam krenar për te kombëtare uh -huh, do të lëshosh drejt? Brikena më thot mm. mirë ngjesh klubi ngjesh brikena shpresoj shumë që të kalojmë uh, grupin do lutemi deri të mërkurën por edhe po nuk kaluam jam shumë krenar e për diamte kombëtare dhe uroj që pas kësaj paraqitje është shumë të mirë të interesimi për ta nga skuadrat e tjera gëzuar të gjithëve gëzuar a ke thot që që mm. ta kontratat marrin më parë më shumë pas sa marrin kontrata të mira. Ndoshta, ndoshta, ndoshta. Por uh, që është kjo, a është kjo një mundësi, një vitrim po, po ja i madh e po. Po atë. Është një ndeshje që shikojmë gjithë gjithë, kështu që përqendrimi është shumë i lartë edhe shanse mm. si mm -hmm. mm -hmm. pra no, të mira janë. Ëh. Ndërkohë dia mira sot paçi ditë të tëra si këtë ditë. Je Ulta. Golta. Për çfarë? Për atë për. Ëh Ulta, Ulta. Tash po vë. A kam mesan Ulta? Jo, nuk kam mesan. Ah, okay. Ah, s'ka. Mi folo kështu. Ti na thua? Ajo e kam... Um, Nëjse um, Ikim tek uh, 21 Pilots mishdashur në kruin e mqesi tani Kër grupi që nga për qenë kështu e të Fairly Local Fairly Local në kuptimin uh, jam lokali jam Eto uh... grupet lokale që që qënë mm. vend aset Për okay. qenë shumë kërgërën mm. E të gjemë tani, Kleab FM It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Lindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Yay! Mis te venir na Club hello. TV, mis d'aure, si s'hi trob tots d'alt Paul Johnson. Don, mm. mm. mm. un ja Blendy que to baixa menjerin, mm, me Altinin. M'ngessi. Mm, me Alton. M'ngessi. Mm, po, avé Lauren, siguríssim. Lori, m'ngessi. Ah, uh, po të shojeni mm. mirë që të gjithë, po dua t'ju thotë edhe për një çë tjetër. Uh, Ecomarket, miq dashur. Mm -hmm. Nga e dha, e dha një kupon nga Ecomarket sot? Tan, po i dha. E dha. Okej, okay, okay, atëherë duhet prisni nesër për një për një dhuratë tjetër. Megjithatë, Ecomarket, për të çeskrinë bavçit, prisni nga data 17 deri mm -hmm. në 30 qershor, ka ulje të tmerrshme. Quhen gola në infermëryre. Ti mund të tysh në Ecomarket atë të bësh të bësh gola. Mm. Gola tek, nuk e di, vaj tek orizi, gola për ulliri, gola në kokoshkat gula të patatinave, freskët, çumësh, gjithashtu. Tam dëgjuar që edhe makaronat divela janë janë me janë me jo jo jo. Takshu mbi e. Po rahat, kështu që shprizojni domi dashur për të gjitha ofertat. Edhe për shampo, ëh, për trupin, për flokët. Nëse mbas nëshje sigurisht edhe mbas gjithatë në qeveri më ka nevojë për një dush. Patjetër. Ëh, se diersi tash e kështu. Kështu që mbani mend këtë. Egomarket, mërzor, dhe janë 11 cop, 11 cop. Saç janë lojtarë në, si? jo. <laughs> në fush? Po thua di rastësi? Jo. Nuk mendoj kështu. Nuk mendoj kështu. Ai gjithasht do të jetë një çfarë, konspiracioni i madh i futbollit. 11 Egomarket, 11 lojtarë në fush. Po t'have ditë 12? Dhe ju <laughs> gol bash me ata. Po, po t'have në një Egomarket i ri, por shumë bën 12. Mm. Unë që mund ta vazhdoj këto konspiracione, mund të them. Ky është Gania Bazi. Është <laughs> është trajneri që po këndon të himrin ndje me që la fjallë Këndon të uh, Gjani Dhebjazi, këndon të himrin e Shqipëris me po ashtë emocionë sa Shqiptarët ati mm -hmm. në ekip po shkëllqyshëm ishtë përbluer sepse kështë kërkuar uh, kini parasysh, festoj i gjashjit tjetë orin kam jam në kaluar Ta mm -hmm. Dhebjazi më bushin gjashjit vjetë mm -hmm. vjet, shpatin dhe atë torën që i të qëan dhe ka kërkuar vetëm një qërë përfitore mm -hmm. Për, mfani, për ditilinje ditindia, Kitor, për, Një goldon Normal Na Gjani Na Gjani se na plasin Po po <gjë> Do në thonë ditilinja Gjani ka qenë tje Në një farë mënyrë, po. far mënyrë po Në një farë mënyrë Po tje një ditilinja në gjithën A i zë gjumi në ta? A i zë gjumi për shumë në sa të dikun? Se pësa Fleja e është elbason dhe i fleja e i fleja e i fleja e i zërë sot Për drejk fleja e qik e që a më shetë Një një orë që doj Masdida. Sa supper. Sa për, për të hedh vapën. Por a e vërtet duhet atë? Mhm? Mhm. Mm ne thamë që kur hapëm misionin, nuk ka si ajo lloj droge. Droga e, më disi si ka ka dalli. Çohtë fitore ve kjo. E i kap të gjithë, por gjithsesi, vetëm një. Ty pojer. Ty të palos direkt... komplet. Duke që nga zero. Qër, Çfarë bëre ti? Ku e peti? Kjo është më e parë. <laughs> Që mund, kjo mund kjo të, që mund të bëj çdo gjë mbas neshës diell, po vetëm të ska festuar. Nuk ketë larë macet. <laughs> hajde tani, hajde. Ta. <laughs> ta. Ne ne, hajde goza. Bebega dia me shra fjala është <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> merrur <shmurua> nga zhurma, <hajabajdi. shmurua> zintë zhur, ku të futej. <laughs> Shqadhe, aty është tek, ishte tek tek Taiwani. Do të kaluar urën, ne ishte një qen i shkreti. Filloi të lëvëzë si marsa, nuk nuk po kupton fare. Në momentin që unë un push, do të them se burit edhe gjithë ato. Zhurm ndadha hotelin hotelin. Ja të mërruar 100 100 rrugë kafshë. Po imagjinoj edhe kafshë shtëpiake se. Jo, se nuk e kuptoj. Ne të gjithë ajo zhurm. Se kuptoj. Se kuptoj. Ju jesh ju muri të suni <laughs> vete, ishtë, se nuk e kuptoi. Ai e kuptoi për vetë. Isht lumsi ti. E mori domethënë. Ata fitoi Shqipëria. Zonë finale ti. Bash. Kemi një breshk në shtëpi. Kemi gjetur një breshk dia. Oo. Mund të klajja. Munda kështi për duke parkuar e, e, e madhe E madhe, bërë e kështoke Ishte ndelë që të tit, ja? Nuk e ti pra, po, duke si kur Ishte për plasë që janë dy herë Po e kej marrë mm. në shpinë, do t'alëshoj Se nuk e në që ke për shtimë sh Po për duke t'alëshoj ande nga pjubi Ta shkë ande, për e kam balkon dhe shikë Ngo që e breshk Tho, fu të dje që hanë breshkët që I kam lënë, i <gjubi> kam... Për të është e qdo loj... Kam lo një gjusëm kajsie Salatë në fakt do ishte e mire Uj Salatë, po ti këtë di më dhe? Po këshu nga të gjuarit e kam e dhe unë, jose kam pasë breshë vetë Nuk e di Edhe unë u bërë a kajsh nukështë e kam bërë njerë Muhambe dhe unë, qa breshka Po me kastraveci në zorë e kam e këtë në këtë Jo e kam qëruar e kam... Uh, Sa si, fjetë hola kastraveci Se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të bim jese, domethënë ka qefto. Jeshi llojë. Jeshi llojë në përgjithësi, edhe insektet ngort për insektet, pensikerë skam kujtaj gjëndash. Po. Në të vras miza. Eksaktë. Po imagjino se të shuar të shuar të merr di gut telefon. Ço nich apo vras sa miza për të fshir breshkën. <laughs> <laughs> Pastaj ikur këtu shkel. Vet miza do shjej breshka. Po, ka dhe pesh. Këtë e në basma në kryu në mëgjeset dua, li pa mishë mbirlë orën e dytë këti programi Kjo është Biduan nga Gocën nga Kosova, ora 8.57 I said më, I said më, I said më, I said më O u e një lëkin e të sani Nga rëfu, nga rëfu, nga rëfu Nga u jo nga fullin anyone Alaye yeah, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbala é yeah, toda vez que ele vai repousar. Chimbala é yeah, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbala é yeah, toda vez que ele vai repousar. Natureza, Deus a tu viver. A beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol. Pescador em mar e o anzol. Pensamentos tão livres quanto o céu, imagino um barco de papel e me embara pra não mais voltar, indo como via manja. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie He t referred on As randest U Kellery Sherman Hrën Hirvë analys vis 16 My ndon Han embalai quando vejo um sob beijando o mar embalai toda vez que me vai pousar ser capitão desse mundo poder voltar sem fronteiras viver um ano em segundos não achar sonhos desterará Então com um livro que fale sobre vaidade, quando me for preciso poder falar a verdade. Chimbalaie quando vejo só beijando mar. Chimbalaie toda vez que ele vai pousar. Chimbalaie quando vejo só beijando mar.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 Din bala, a i gjetën këtë zërën e përgjumër për sot? Po, a i gjetën Po, shë që që i gjetën, bravo juve që i gjetën në knaxët Artan Lame E sakë? Bravo Erlam Tame Sot, jemi në vidin 2016, zhemi akoma për letrat e turqis, për letrat e zonat, për letrat e e mverhojtë Selena është fitu e se 277 i mbara nëmër fiton një durat nga 200 aksipikon FUSH! Bravo, bravo Se shë ndodhë kër Artan Lame është v Blendat kanë një reakcion <laughs> PUSHOP! <laughs> Nëjse Ok, um, kam gati mishtashur edhe pop quizin Ditësot quizi me këtë në këtë në këlluin e mqesit Kam daluar të kë një gërm e fjallor e gjusë qipe mm -hmm. Cile nuk për e zbuloj për momentin Por Nekard. Të katër të pjodet janë në fakt përkuvizime dhe katër fjallve Që gjëndën në kapitullin e kësaj gërmen fjallor mm. U në i lecoj përkuvizimin Jo, Mësua madem në këta që nuk e zbulon të, e, Nuk msa, e zbulon Kësishë ti si dy ditë jeri këte në ato shtaj Kemi pop këtë po se zbulon gërmë. gërmë E ruaj ta Super, farim dirit jeri Të lutem është... Pra ndaj e kemi kaj shtërëndësishme në emision Pëllim dirit Oke, okay, në gati? Gati Pop këtë Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot ah, Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënate të mime dhe burate nënate Vien Bob Kvitz Bob, së ro, Bob Kvitz <laughs> Te shikë i e derim Te shikë i e derim Asi njerë nuk em s'ha Te shikë i e derim Unë e them me aksent stambullin Duhet e deta të të sorsë pak gore Te shikë i derim Te shikë i derim Oh, i gati Gati Luan Jeri Mirë Mjëz Altini Good morning Olta Mjëzim Dhe Lori Mjëzim Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër një Jeri mm -hmm. Dru halor Halor <laughs> uh -huh. Dru halor mes zetar Me trung të drejt dhe gjethet Të hola për her të gjell bërta Oke okay. Shumë e thjesht Dru halor mes zetar Me trung të drejt Dhe gjethet të hola për her të gjell bërta Sila dyshon t'i jeri, se është gërma e parë? Pa. Hm? Ja. Pse ja? Dhe qëmë e më vendje, Pythia. Oh, ok. Dru halor me zetar me trumë të drejtë. Pishat nuk janë qitë mund të drejtë. Pa, pa, pa, e drejtë. E pishat se janë të vetëmën me halëa. Mm. E dhe pesh ku ka halëa. <laughs> <laughs> Pythia nëmër dy. Pythia nëmër dy? Pythia nëmër dy. Pythia nëmër Për të thjesht, tani s'mund të ndihmoj Altini kur të nxjerr gërmën e parë. Dekord. Mm. Altin, ka mm. një gatese e përgatitur me miell të skuqur dhe ujë. Do ta marr. Jo, jo, jo, nuk fillon më parë. Së shta. Është një gatese e përgatitur me miell të skuqur dhe ujë. Ti do ulën, se hola mund ta di se çka gatuat me miell të skuqur dhe ujë. Miell të skuqur dhe ujë. Mm. Skuja të miellin me ngjall në tigan përshëm, me that, pastaj shtohet ujë. E të razoj, të razoj si të mos bërë kohër Ollëta Gërë më në parkë Ollëta Po Po Ollëta Gati Po, po, gati Si lule është E fatë Si mos më prek Ja, si lule Si lule e ma njole me shirafjala Që është më shalashu E ma dhe e bardh Unë jam më prek Të e që gërë derim Të shkë kërë derim Më prek, pos për mbaj dotë Pyetja 3. Po. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Volta. Po. Falas dhe rastësisht. Mhm. Mm Falas dhe rastësisht. A keni gjetur tani gërmën? Cili është gërma e parë? Q. Bravo Jeri. Oh Jeri, wow. Dhimam me Dantinin me mm. këtë. Atini ka më shumë se së diena se cilaja ishte ajo. Jo, Pertë. së dija tani e gjetëm. A e kujton dhe se ishte Trana Nana? <laughs> Dhe pyetja nëmër 4. 4 Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Lori Po En e ma dhe balte Me bark dhe me vejgj Që përdonit për të mbajtur bulmet mm -hmm. Turshi u li E tjer mm -hmm. Oke okay. En e ma dhe balte Me bark dhe vejgj Që përdonit për të mbajtur mm -hmm. Bulmet Turshi U li Një E tjer Dekord mm -mm. Jeri është saks Grandiosa Të gjitha fillojnë me që? Të gjitha fillojnë me që? Kjo nuk ka dërshemja Jere, wow um, a, a, Po qikaj pak grupe ta një anë tim Ne jemi pra grupe A <coughs> Jemi Me... Tre pik Në vendin e tret Munt të anëzjesht të apenit? Të du dhe më njër? Po, për jëtë të ta mm. Me tre pik jemi në vendin e tret E shikojnë mirë të apo të anë gushtet dhe pak? Se jam gushtu e si ë uh, pa goshtuesi shkatruesi ja kujt. Po po jemi ok. Pra atëherë jemi ë uh, në vendin e tretë me 3 tre pikë. Shikojmë për shembull në grupin B, e Sllovakia në vendin e tretë me 3 tre pikë. Por ne kemi një diferencë golash -2. Ëh. Mm -hmm. Që treguohet këtu. -2. Që do të thotë pra kemi gërën 2 dy gola më shumë nga ç'kemi bër. Kemë mm -hmm. kemi pësuar 3 dhe kemi bër 1 uam 2 me Francën, 1 me Zvicrën, mbrëmë jo dhe bëm një gol, kështu që jemi -2. Uhum. Mm Sllovakia vetë është 0. Si kështu që, siç janë gjërat tani, ta Sllovakia kalon dhe kualifikohet. Kualifikohet, domethënë më shmë mirë se ne. Uhum. Mm Sepse dy nga këto skuadra e vendit të tretë do humbin, do do të largohen për, përveç vendeve të katërta. Por Sllovakia mund të psojë ca gol në ndeshjen e ardhshme. Ës ka 0 tani, mm -hmm. por ka një ndeshje për të bërë. Si mund të humbasë dhe nëse mm -hmm. do të humbasë, i bie që ta golave rish do ti do ti përkeqsohet sepse derisa ka humbur. Me kë luan këtë herë apo? Se kam ide, më thon drejtën okay. se më ke ndeshjen e radës. Ktu kanë vetëm tabelat këtyre. Dekoj. Ë Irlanda e veriut gjithashtu është në vendin e tretë në këtë moment me 3 pikë dhe me një plus diferencën e golave. Mm. Mm -hmm. Më mirë se ne. Republika e Çekë është 1 minus dhe ka vetëm një pikë në vendin e tretë. Që sjësi çan gjirot, Republika e Çekë do të eliminohej para Shqipëris. Do të largoheshin Republika Çheke dhe do të eliminohej mm. edhe Suedia e vendit tretë, që ka vetëm një pik në vendin e tretë dhe minus një gol. Gjithashtu, mm. pra, nëse do të ishim sot do ishim deshet, dhe do të ishin mbaruar gjithë ndeshjet, ne këto do të ishin ëh uh, si thua shkallat, tabelat përfundimtare. Shqipëria do të kalonte. Mm -hmm. Do të ishte Republika Çheke dhe Suedia që do të largoheshin nga vendi i tretë. Sepse kanë vetëm një pik. Kështu që ne urojm i bie që Suedia të mos marr pik të tjera. Mm -hmm. O thotë bëj një barazim dhe të ket vetëm 2 pikë. Një më pak se Shqipëria që ka 3. E njëjta gjë pasa të ndodh edhe për Republikën Qeke. Të kuadra, e Çekë. Të dy skuadrat potencialisht mund mbanin vendin e tretë atë të largoheshin. Le të shpresojmë. Le <laughs> të shpresojmë. Nuk e di. Tani ndeshje ardhëse? Në skemi më ndeshje. Ne tani presim se çdo ndodhim me. Po, rezultatet e këtyre. Po, rezultatet ndeshjet e treta në grupet e <laughs> tjera. Okej. Okay. Që do të përcaktojnë nëse ne vijojmë apo mm -hmm. jo. Nëse ne vijojmë Pasane donde jemi me një ekip nga ata që kalojnë, që le oh, të jetë një ekip i fortë, mund të na bjer me Italinë, me Germaninë, mund të na bjer me Spanjën, diet me Kanabie. Nëse kualifikohemi, gjithmonë po le ti mbajmë. Mm. Le ti mbajmë do të mbash shtranguar. Ka shumë gjera, <laughs> kohes, për tret i drejsh, për shumë gjëra, që gjithkohës usharrin edhe më të zhgjuar për 3 ditë dhresh porse më mund të shpërblehet për këtë. Grushta për mm. fjalë, grushta. Mm -hmm. Porca Shqipëria. Kështu mm -hmm. pra, ë uh, Shumën e gota, edhe marim i në prerë shumë të shkurëtër, publicitare, kur të këtejemi në këtë në krybin e mqesir nirvana do të këndoj. Në klab e femën e një shimë t'i qatë dhe bëmë një gadim, blidu një dhe të radio, zë qitë ka në maj, nirvana po vjenjë. 22 minuta në këtë moment, Emir Dashurini me klubin mm -hmm. e Mqjesit, ndarë te klube Fem Nirvana. <laughs> mm -hmm. Smells like team spirit. A dhe janë dhënë ndonjë përgjigje te pop kujt apo pop kujsi që kanë gati? Rezulton me Garmon Q. Mhm. Mm si çu morr vesh? Kam lexuar pra katër uh, përkuvizime të katër fjalë që nisin me Q. A ve jasht ku janë përgjigjet e sakta? Druga lor mesdetar me trumë të drejtë e të gjatë e gjethe të holla për her të gjelbërta Çiparis Bravo Bravo Pythia e dytë për Thyltin gatës e përgatitur me miell të skuqur dhe ujë Qull Mhm mm mm -hmm. Në pyllin nr 3 kemi Olta falas dhe rastësisht qyl. qyl Qyl Bravo msa. falas dhe rastësisht Mhm mm eh, Vazhdimi është kot në si koti Flet oh, kot oh, flet qyl Ah oh, okay flet gjithë Mi qëtë se nuk e t'i gjojmë, por fjallori e kanë si shpreje Fletë qylë, tuhet për dikoj që ja futë kotë Fletë qylë Fletë qylë Një ka kështër paljek, ba pa. Interesanta hmm. Pyte nëmër 4 Po Idashur Lorin Po I kapur me kopje, Lorin, i kapur me kopje <laughs> Jo, ja, u në dija, u, <laughs> ja, u kësham suar U konsultua, u konsultua Po, pa. u trëmba, u trëmba se ishte si puna saj, abë, abë <laughs> Abë, abë, abë Lorin djetë seja, vetëm ti Ha ha ha ha ha Di e grupit F. N e madhe balte me bark dhe vegj, që përdoren për të mbajtur bulmet turshi etj. Çip në gjerëçeve di e. Qup, qup, qup, qup, qup, bravo. Bravo. Wow. Very. <laughs> kjo ishte si gol me kokë pak a shumë. Mm -hmm. Gana jo dhe bravo të qoftë. Pra këto janë përgjigje të sakta me dashur, është Çip Parisi. Um, çu çu çuli dhe çyri. Erona 245 mëfton një kontroll të plotë mjekësor nga spitali. Bravo, bravo, bravo. Low bravo. Low. bravo, bravo. Bravo. <laughs> <And long>. Në <laughs> Kipri. Çibarisi çu. Po. Çu. Çup. Je yeah. ri. Pam. Dani dua. Kto ka në filialin Kipri si çu? Qyl dhe qypti thuaç me sam samos tek, samos pe. Ti mundu po. Çiparisi çull, qyl qyl. Çiparisi çull, qyl qyl. Çiparisi çull, qyl. Aman se nuk të delin, të delin shoh. Po mirë, pak më jep ti show. Po shkëngoj, po shkëngoj. Atëre, çiparisi çull, qyl qyl. Po mirë, unë ato i di po më jep ti show. Çiparisi çull, qyl qyl. Ja, po shpejt, shpejt, shpejt. Çiparisi çull, qyl qyl. Çiparisi çull, qyl. Stop it E ma ishino për shumën që ti kush po hapë radion nuk të momente Nuk ka di shumër fare se së randor dhe tani Edhe do të qëlloj pikrish në atë momenti që të vonë t'il Hai pashë në mua Një dhe t'il, moment Bajnë me s'fletën Ja me shëj 1, 2 Jo, pasan, pasan, që aji që hapë radion tani E zëmës të hapë tani, aji zdi gjë fare Qiparisi qull, qup, qup Qiparisi qull, qup Qiparisi qull, qup Qiparisi qull, qup Qi Parisi, simpo. As thua vështirë kja. Qi Parisi qull, qul, qylqyp. Gjithmonë gatova me këto lëre. <laughs> Mi semo të gjënin fjalën, gjithmonë vështirë. Ti ben doni nga lojë po. Shqja. Po mundohen për mirë këtu, po mundohen për mirë. Yeah. Oldagur është fitues edhe një herë, si quhet emrin kosa? Erona. Erona. Bravo. Erona, Erona. Super emër, përçi. Interesant. Shumë i bukur. Mm -hmm. Erona. Po thuajnë se mm. Verona Afron po, pëse se mm. Afron, afron Erona nuk dozdo në ta gjondë këto Verona, pëse? Verona nuk dozdo që dhe oh. Erona nga Verona <laughs> <laughs> Ishte shenjtë Ishte shenjtë <laughs> Mirë, mm, dëgjom, mm -hmm. me që si ishte shenjtë mm. uh, Do të gjem nga 21 Pilots Tre herë në misjonë sot Kjo është një këgë mën vjetër Quhet Lane Boy Në kryubin e mëgjesit Qenë kër grupi, janë yeah, shumë mm të mirë Dhe mm -hmm. uh, alternativë Kështu që dhe të të të të të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 in the gas mask if you ask Zack my brother he likes when i rap that but let's backtrack back to this when would you live and die for on that list for the promise there's another list that exists and no one really wants to think about this decadency it's all about to forget vanity my morality if you get in between someone and i live with me you're gonna feel the heat of my cavalry all these songs i'm hearing are so hotless don't trust a perfect person and don't trust a song this flawless this is in your lane boy lane and boy where we go where we want Dhe tani Ai ai Ai e dini se, dini se. Dhe tani Ai dini se, njerëzit në klubin e mëjesit. Njerëzit mund të vdesin edhe nga mbi doza e çokoladës. 90% e njerëzve qeshin kur nuk janë në gjendje të kuptojnë bashkëbiseduesin. Shumica e amerikanëve mendojnë se sheqeri është më i dëmshëm për shëndetin se marijuana. Nëse do të vendosni pak sheqer mbi plagë ose të çar, ajo do t'ju ul dhimbjen dhe përshpejtoi procesin e rigjenerimit. Ankthi për matematikën është një çrregullim fiziologjik që mund të shkaktojë stres gjatmë mësimit të saj. Aftësitë në, Aftësit në matematik do të rriteshin ndjeshëm nëse ju do të inshtroheshit një elektroshoku. Alkooli rezulton të jetë më shumë vrasës se marijuana. Nëse si pasojë e përdorimit të shtuar të alkoolit vdesin mesatarisht 2.5 milion persona në vit në mënyrë të drejtë për drejtë nga marihuana nuk vdes njëri. Bakterit patogeni që gjende në qumshin e pazier mund të shkaktojnë dëmtime të veshkave dhe paraliz. Të punuarit me kotës gjatur në kompjuter dhe shikimi egzegjeruari televizorit shkaktojnë sindromën Tired All The Time, apo i lodhur gjithë gjithë kohës. 17-veçaria, Sara Greenway u detyrua të pres një ringisht pasi manikryri që kishtë përdoru, kishtë të që luar falso dhe i dëmshëm. Ajo e kishtë bleratë për 5.3 dolar Pas i filoj të ndjenë të dhimje Dëmtimi kishtë avancuar e shumë Sa që vetëm dërbyrja kirurgikale Kishtë në betur si alternativ shpëtimi This is Club FM 100.4 Cëva girls crying. A si jam i dashur, më është keni ardhur. Në krye ne më qesit ora është tani 9:36 minuta. Ndeshjet Hello. e sondhme janë mm. në të grupit B. Dhe u zhvilluan ndeshja të grupit A. Mm -hmm. Tani zhvillohen në të njëjtën orë, në orën 9:00. Rezultati i njëzëndshje të most përcaktoi pastaj në njërës njërës një farë mënyrë edhe të tjetrit, mm -hmm. të tjetrës ndeshje rezultat. Ëh, mm -hmm. uh, Rusia përballet me Walesin në orën 21. Ëh, mm -hmm. në të njëjtën orë, Sllovakia Do të përbalet me Anglin Shë që hmm. të janë ndeshet sot Rusi, okay. Wells dhe Slovaki, Angli të grupit B E mm hën -hmm. data 26 Ne sërbastaj Ka mështimin që të këtë grup Ne nuk kemi ndo një Me në që si djetë Edhe këtu, edhe këtu mund të dhe. Jo, jo, përshë në që të gjëra mm -hmm. të një Shë pak, është te për e komplikuar Për mu Që ti, ti bëjtë logari të logarit për ju Me në që dhe të Ka përstupin që do të marim vesh uh, para filimin në deshjeve se qëvarë do t'ishte rezultati që na intereson mm, në okay. më shumë, për shumë. Mua do më intereson dhe që Ukrajina të mbetej në vënd fiton dhe Turqia, për shumë. Mm, mm, mm, mm, mm. Fiton dhe Turqia dhe me një njit... Ves... të kjo shikë i jëderim. <laughs> ti shikë i jëderim. Ti shikë i jëderim. Kemi se ka Ukrajina Poloni, për shumë, mm. që luet, uh, luet nësër në orënë gjasht. Luhet edhe Ang uh, Irlanda e Berlut me Gjermaninë, po nërën njërshtë Dërsa po nësër, nërën 21, ose nëndë, është Republika Txeket e Turqia Dhe, Tur Tur dhe Kroatia me Spanjë mm -hmm. To janë ndeshjet Në ditës që vazhdojnë Në okay. deshjet, në deshjet, në deshjet, në deshjet Në sotë që farorës uh, janë? <laughs> Sogt janë vetëm në orën 9 kanë deshën. Vetëm në orën 21. Vetëm në orën 21, nga 21 nga luen nga luen një kohësisht Rusi Wells pra dhe Sllovaki, Angli. Angli. Mhm. Yes sir. Domiën France me paninë e Shlovakis. Jo, jo, më pasaj. So. Pasaj kur të, domethënë deri të deri të mërkurën mm. në mbrëmje, tam luen ndeshjet e treta të grupeve të tjera. Që që ne të mërkurën në dark Do të marim vesh përfundimisht Nëse Shqipria kalon Apo mbetet Por Por dhe kam përsimin që me këta Do dhe pako E di që na mbaj Do më den Ashtë të enthusiasm Ashtë një shpres aty Si do që të shkoja ma Ne patëm në gëzimin ton Do njëm që të gëzoeshim Dhe u gëzuan Dhe u gëzuan Dhe u gëzuan A i momenti A i momenti golit Nuk e ti Së të prekin më këmbën në tokë pas të ajekë shumë Unë isha parë një ekranit madh ledh Kështë një vend shumë shumë të mirë Se që më qëllojë rastësisht Për të parë edhe doja të hidesha të sigur Të futesha të bëhesha pjesë e... E ekranit Asha një të shmëndurimë <laughs> S'bytë Robi Oj, sa entuziast, o sa qef O sa mirë me qenë shqiptar Oj Oj Në kruin e mqesit ka 5 shqiptarë mishda shumë Brendi, Jeri, Albin, 100. Yes. Oltan e Lori, yes. që fest me humor kimi profesor, që është shumë e përqendruar në punë. Të mirë, jo, Të mirë e ke, po është ajë me përqendrimin e tij. Në rastë. Në rastë. Po kur ta prishin se ka më të mirë. Oltan dhe urdhërota. Kur ta prishin humorin <laughs> <laughs> se ka më të mirë pastaj. Të prishin. Po e vërtet e ke. Ashtu. Torto. Kur prishësh prishësh. Pastaj do versit Kapaltin. Duhet dikush tjetër që të ta ngrejë humorin. Do të trishë barkon. Dgjoni, mars veten. Gocat, gocat kanë menduar një fjalë, po? Po. Edhe ju, mam, mos bëni sikur të jeni entuziastë. Unë e pash, Alta është gati jeni jo. Por edhe është skuqur për kompantare. Shumë dia. Më shumë se duhet. Alta. Këndet me bjerë? Kuisha, çamoni se të shtunën. Ordro? E ishte shumë larg, shumë larg. Në Selaniki. Ja jo, më. Jo. Jo, ja vërtet. Selaniki, Selaniki të. Tuskuja ashtu. Kisha zën një ronz. E ronz në ronzën e ronzë saj. La ronzën. Neysa. La ronzë di ol. La ronzë, po për dëvojmë se radion. <laughs> gati, gati. Çfarë <sharadio> <Hey>! radio? Loja që vendos djent kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. Ronza do ishte një fiale Mieldin. Ta kishim zëder po. Nysa. Memoriolta. Goza, shumë e vërtetë. Fjala juaj është një është një një fjalë festive. Po, festës. Ka bëme në dash. Në çfarë mënyre? Po. Në sot naç li para goja. 10 sekond, 10 sekond, 10 sekond, 10 sekond, 10 sekond. Ka bëme me membrorimat me entuziazmin? Jo. Ah, ka bëme këto burit fishekzjarret? Jo. Jo. A bëjmë me me të kërthyerit me kënduarit muzikën? Jo. Tani po deshë të kundërcesh ti nga këto, po. Ka linjë direkte. Nga këto mund të kërcesh. Nga këto, po. Ka të bëj me. Nga nga B, me B fillon. Jo, jo. Do të them. Bilat. Jo. Çfarë është foja? Po, hiç kot. Kot për Muhambeca. Ka të bëj me larjen e bebeve pas fitores? Jo. Bebeka lajt vet, nuk do dalë. Rrestoni mate? Shqipëria fitoi? Do të lajmë sot. Rresh shampomatesh. Jeri vjen, isha. Shumë entuziazëm pas ndeshjeve. Kur vjen Shqipëria, i vjen njëso një, një, një zell për të lërmacet. Em po imagjinojuni sigurisht Jeri di ka lërmacet. Kur uh, kur Sadiku ftoi, po të marrësh një, por unë mendoj që është momenti. Oh. Tani, edhe përnder të lojtarët që bëri golin, po kush merr në një në një masë në një qenë në kotele të re, për shkakun? Po thetë marrësh mm. mund t'ia ja vësh Sadiku. Top se ja. Epa? O ke? O sa sa si Sadi. Sadi sadë. Mirë, jukëj. Pam. Ehm, atëra kat bëj me me, pra mund të kërcesh nga këto theti. Nëse do, jo domosdoshmërisht. E, e. Jo, çfarë? Emocionet. Jo, jo, kjo ti e ke emocionale. Nuk ka lidhje me këtë dëshirë, fare. Nuk ka lidhje fare me atmosferën që është. Fare, fare, fare, fare, fare. Jo se do ngatrojm po thash diçka ti. Nuk ka lidhje. Është diçka që bën njeriu, jo. Në veprim. Një lloj Jo në të gjitha rastet është veprim, por është një strategji është në një rast është edhe veprim që përdoret diku. Volta. Mm. Përveç strategjisë mund të jetë edhe veprim. Okej. Okay. Mund të jetë strategji dhe veprim okay. nga të njëjtat fjalë. Po. Por ne kemi menduar këtë si strategji në fakt. Mi strategji? Strategji? Më. Ja, çfarë është më janë? Nuk jep kokat. E përdor çdo njerëj apo mund ta përdorin udhëheqësit e shtetit. Është kur e bën veprim, e bën çdo njerëj. Mm. Mund ta bësh tek vetja, mund t'ia bësh dikujt tjetër, varet, por nëse është një strategji e bën kompanit përgjithsisht. Po. Fillom me më. Ja, dhe ja. gjie e marketingut. Në marketing dog, një gjetje, patjetër që po. Mm. Strategji unë ju kam dhënë shumë dimë, një strategji që një e bën kompanin përditshëm. E, e bëjnë ose e bëjnë e bëjnë bëjn njerëzit në përditshmën ose e bëjnë kompanin kompanin. Po. Mm -hmm. Në mm -hmm. marketing. Po. Është një fjalë, por që Merk, si me kusime ndryshme. Me të drejtën e keni kapur kokën me derën e banjës. Kemë shumë shumë vërdall, madje çdo ditë hasim. Rr -r -r, -r, r r. Jo, reklamë. E... Ja, ja. F, f f f. Po në reklamat i mund ta shohësh këtë. Ç ç u u u. U reklamë, bravo. U uh. ta fletosh. Bravo. <laughs> Kur çmimet <t 'shviment>? u uh. <laughs> bien. U, ku si do të bëj një kafe. U, do të do të bëj një kafe. Bravo. Okej, mirë. Prandaj s'ka kuptim di gjerë si fjalë. Super. Faleminderit gota. Bravo, bravo. Um, Okej, okay, nëse kemi mënduar edhe një fjallë, po të e mëndojim Kemi ka Mënyrë që e, e po, kemi ka, ka, sa të duash Mën të marim një një një rekorsh nga Orgesa? Po Ja, nësë një mënyrë Zbajt fjallë Zbajt fjallë, e se diskutoj atë Okej, okay. këtë jemi mbasman klubin e mqisit, me nsharatu në DMV mm. Jenë një një dit mbas fitores Një dit mbas fitores e jam nirë Red Outlines klubim qesit 9-50 minuta në këto omend të miqtachur Krav FM në i 104 Unë da alëtini imigati tani për sharadion uh, e DMV këtu në klubim qesit dhe kemi mm -hmm. menduar një fjallë, Gota mm -hmm. Sida është për ju, tani një fjallë a ju shum, shum, shum e qëlloj shumë, shumë, shumë e vështirë për ne Kjera i shte ulljet Ullje, ullu ullje, ullje E ka qëtër Nila 066 në nëmër fiton një durat nga Electronic Line Bravo La la la Atër e fjela jua, jështë send? La la është oh, send La la la I madha për i vogër La la la, la. Oh, Do thotë ja që mund të akonsiderojmë të, të mal um, Do thotë që nuk kemi në shtupi një send të til? Mund të kemi I në shtupi Jo, mund Por është i mal Në kuptimin që nuk është si në telefon A një kuljet Po këto studio? Ja, nuk ka Ska Ska Ti ke në shtupi? Ju keni? Jo, nuk s'kam Ti ke? Un kam Un s'kam Mhm. Poco è che no domo nel giunito, no se è che? Io sta tenendo. Non e camera nel giunito. No cucina? Io. Lasso cucina, non e camera. Mm -hmm. ja. ja. Il tualet. Yes, oltre. Nel tualet esattamente. Nel toile de gamme. Fillon me ca. Yeah, yeah, yeah. E jo, turpshje, kabina mm -hmm. e dushit. Kabina ah, e dushit, anë mm, kabinë. Interesante këtë. Jo, jo, jo. Jo, jo, yeah. jo, jo, jo. -huh. Po është te dushi vërdall. Ati te dushi vërdall. Ne fillon me v. Le oh! ta hapim, le ta hapim dushin për një moment. A vakuinë ngrohtësi të. Edhe se fillon me v. Ja është vë. A furotë kabinon, po, po. Bravo, bravo. Bëj è... ola, bravo. Volta je, e je zgjetur shumë kësa copa është portaluar çuna. Për për kabinat dushi, për çogjëresha? Ba ba ba. Po shemë shkum? Varet në skënder në skënder në vistrim më shikon. Në skënderbej shikon. Ëm, po bra. Po komodhe janë edhe çefi të relaksit. Ba ba. Banja aromatike, ku donse çfarë, për fjala jon fillon me vëmish dashur. Vetëm të jetë të shefit, të jetë punës jo. Mund ta mbushësh me qumësh dhe mirë. Uh, në krejshin e lash, që e zë buzës më kurën e E të në ndraton me, shpesher Vajzë Në që mështë i lirë është Mere pëllur <laughs> Mere pëllur përshdia me ujë Logotoko <laughs> mm -mm -mm -mm. mm -mm. Orta, nëse kanë fitu është, hibi Ja, të, të vinë uh... Mesajët E janë i pra E janë i o mesajët yeah. O, Shara dy në tonë, e kanë gjithër? E dham, ishte Nela pra dharta. Ah, oke okay. Nela, Nela Gerta, Naila, Naila. Gerta Naila. 550 i më bërë numri, ka thënë e para Vask fiton një durat nga Electronic Line Bravo mm -mm. I lumët, i lumët Ej Ollëta Po Sotabim atë breshken që kam gjithër Ta lështë të lirë Po bravo, ku ta, ta lirojnë, kjo është që është jam Të parku Ta qëjnë në parka në dejnë mm -hmm. Po Po Po ndajse do ta çoj thel se andej nga ajo rrezik nga fargu nga kamili është larguar. Ka pas shumë lëvizje aty. Po i çoj këtë nga Daiti. Ë ka 10 vjet që është nisë që. Po se e çoj në lik. Ajo ka 10 vjet, ka 10 vjet. Tamt mia aty, nuk. Pse më nuk di ç'e fara? Ë është shumë mirë, mos është breshk fruturose. Provoj një herë. Jo nuk është breshk është. Provoj një herë. A, I dekso drejt. <laughs> Moravesh një gje për mund të, duhet të lexuar dia për breshkat. <laughs> Moravesh që për shumicën e breshkave, femra arrin në pothuajse dyfishin e madhësisë së se mashkullit. mashkullit. Në bytë, në bytë, po pra, ndyta, dyfish. E njëra nga këshillat që i jepnin, nëse do jetë mbajë një një breshkë në shtëpi, ishte që ta mbaje mashkull <laughs> në mënyrë që të mos bëjë haçi mal, sepse edhe vendi që duhet zakonisht të mbajë në tha po ju aquariume aquariume mm. qëçi pa ujë po edhe me me dritë ultraviolete këso që të ketë mm. atë nzesin si duhet zvarranik e sapi po mm -hmm. uh, ky djali më thoshte që uh, nëse për shembull për një për një mashkull mjafton një një aquarium rreth 60 gallon për një themër mund shkoj të shkojë të duhet edhe në 120 pra duhet të dishi i mësse wow. asaj Se pse fëmra vetëm zjerohet. Zjerohet, zjerohet, zjerohet, po bëhet dy herë sa një mashkull. Kështu që nëse shikoni një breshk të madhe, të madhe do të bën përshtypje se sa e madhe është, me gjasë as fëmër. Sa të rrosh dëmsohesh. E këtë së diell. Ja. Faleminderit. Google, Google dhe Youtube. Mmm mmm po. Se toponi uniri. Ngaqë e ke vështirë pimin sikdija nga gëzimin festës dhe kur un Pasaj e futem shur research it. Shoh për shembull, lexoj për shembull gjithë faqen e Wikipedias për Bregshkas. Në <gjithy> total. <gjithy> sa jam sa po. Edhe më vëmendje <gjithy> këtu. Sa është fare do të thotë? Ora 3 e mëngjesit, po, knaqesh. Son shumë. Imbanon gjithë? Ëh, pak gjithë. Sigurisht. Az jes më. Magic do ta mbyllim për sot me No Way Home-ish no, dashur. Ju lëm në shoqirin e Orkesës e Aimit, e cila ka programin Music Box në KABFM nga ora 10 deri në në çdo ditë çdo ditë mm -hmm. ja uajën tashunat no way no ganë në klubin e Manchesterit urime për fitoren dhe ditë super më pafshim so please don't play me play me trying to be the one who could have it up and the night is stupid super selling you is dope when you see the light chao sa